Mycket varmt! Välkomna till Pingstkyrkan idag. Roligt att se er alla. Vi är samlade till gudstjänst denna söndag. Välkomna också ni som kommer att följa den här gudstjänsten i eftermiddag via vår närradio. Jag vill hälsa också er alla. Lyssnare, varmt välkomna. Det är alltid en förmån att få samlas till gudstjänst, att få gå till gudshus Och med salmisten kunna säga Jag gladdes i mitt hjärta när man sa till mig Kom, låt oss gå till Herrens hus Och nu är vi samlade idag Och vi kommer idag att få lyssna till Predikan av Lars Gustav Eriksson Lalle, mera känd som Lalle och jag tror inte att du är okänd för de flesta Kanske för någon Och därför tänker jag sen Lalla att du kan ge lite mer presentation av dig Men jag kan säga så här att Lalle var pastor under en hel del år I Falun, pingstförsamlingen där Och hade mycket kontakt med Dalafältet Och här i Avesta, flera tillfällen Och var också polispastor kan man säga va under ett par år Och fanns också där en hel del I Avesta under den tiden Nu är Lalle här idag för att predika Men han är också här för att han har skrivit en bok Och den kommer finnas till försäljning på kyrktorget Efter gudstjänsten Du är varmt välkommen Lalle Vi ser fram emot att lyssna till Vad Herren har lagt på ditt hjärta idag Lovsångsteam och sångteam Det är Maria Kindevåg Som har en eh, eh, Några tjejer som ska sjunga och hon ska presentera dem sen har de lovat när de kommer fram Jonas Tackeru sitter vid flygen och Thomas Hallström heter jag som leder gudstjänsten pastor här i församlingen 332 ska vi sjunga nu tillsammans jag vill ge dig o oh herre min lovsång jag vill tacka med skönaste ord och texten kommer här på skärmen I'll be står upp och så tackar vi Gud tillsammans Jesus vi tackar dig för att vi får samlas denna dag Att fira Guds tjänst Vi tackar dig för denna oerhörda förmån vi har Att få gå till ditt hus, att få samlas in Inför ditt ansikte, att få höra ditt ord, att få sjunga tillsammans, att få upphöja dig. Du som är den högste, du som är den största. Du som älskar oss och har älskat oss och kommer att älska oss. Herre, jag tackar dig för det. Och så är du här idag för att välsigna var och en. Jesus, vill lägger den här förmiddagsskottjänsten i dina händer. Tack för Lalle som är hos oss, tack för det ord du har lagt på hans hjärta Tack att han ska predika idag herre Med frimodighet är budskap som han har att frambära Tack för sången, tack för allt som ska ske Söndagsskolan idag vill våra underbara barn och ledarna där Vi tackar dig att vi får vara tillsammans med dig och med varandra I Jesu namn, Amen, Amen och nu tycker jag innan ni sätter er hälsa gärna på varandra så känner sig alla riktigt välkomna idag. Och ni kan få stå kvar. Kan ni göra. Vi ska börja med att sjunga ett par sånger tillsammans. De kommer synas här också. Kom och Till tillsammans. Men jag ska presentera tjejerna här som hjälper mig. Idag har vi har väldigt begåvade ungdomar i den här församlingen. Schackis Sandberg längst bort och så det är det Gabriella Dado. Amanda Alicia Hallström och Rebecca Jansson som hjälper mig idag. Och så Jonas på pianot. Och jag själv heter ju Maria. Ska vi sjunga så länge jag lever tillsammans också? Varsågoda Tack Maria med team här. Underbart att få lova Gud tillsammans. Nu ska vi få lyssna till Martin Rut. Det är roligt med våra ungdomar på flera sätt. Martin, han kommer själv att berätta vad som ligger framför för honom. Och det Gud har rört vid hans hjärta. Och sen i avslutningen av vår gudstjänst, då ska vi be för Martin För han ska åka till Afrika Så mycket kan jag säga Varsågod Martin Tack så mycket Ja Jag ska alltså åka till eh, Till Afrika Ska jag. Eh, Men innan jag Berättar lite vad jag skulle göra Så tänkte jag Läsa ett bibelord För det finns eh, Den här processen Att jag ska åka ut till Afrika Har varit en En tid nu under ett år Ungefär som jag det händer lite saker i mitt liv som jag skulle vilja dela med mig av här. Jag skulle vilja läsa från Salteren 32 och vers 8. Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd. Min blick ska följa dig. Jag tror Gud har en plan för alla människor. Uh, hur man ska få reda på vad Gud vill med ens liv det kan alltid vara svårt att veta men uh, jag tror jag har fått se lite av den plan som Gud har för mitt liv uh, och det fick jag höra lite grann av en annan människa för det var, det var så här, för ett år sedan ungefär så, så pluggade jag på Marianne Lunds folkhögskola uh, och så där en vecka så fick vi den stora förmånen i min klass att få åka till, till Jönköping på evangelistveckan där i Pingkyrkan. Och så, och så då när jag satt på ett möte där så började jag fundera. Men vad, vad ska jag göra nu eh, när jag slutar här? Det finns ju så mycket möjligheter idag för, för ungdomar att, att få kanske åka ut i världen och resa, se nya platser. Eh, så det utbudet är ju enormt. Så, men då började jag fundera, hur, hur mycket har jag egentligen hur mycket har jag involverat Gud i mina planer? Så jag, jag bad en kort bön där bara att Gud, om du vill att jag ska göra någonting speciellt så, så vill jag att du ska visa det. Jag bad det bara kort. Så senare sen under dagen där så, så gick jag runt där utanför kyrksalen. Och så, så kom det fram en tjej till mig och frågade Hejsan, vet du vad praktikantbidrag är för något? Och så sa hon, nej, det vet jag inte. Men så började hon förklara att Hon var från en organisation som heter PMU. Så hon förklarade lite för mig att ja, det finns möjligheter för ungdomar att få åka ut i, i andra delar av världen och få, få praktisera. Så då sa jag att, ja, men, men visst, jag... Eh, jag ska fundera på det, absolut det skulle jag kunna göra. Och så, så gick det några veckor. Och det gick väl och jag fundera lite på det men det kanske man skulle kunna göra. Så då så kom jag hem hit en vecka. Jag hade lite ledigt efter skolan så, så var jag här på möte och så kom jag att tänka på men att jag känner inte jag någon som har lite så här erfarenhet av, av mission och så här i församlingen så då kom jag att tänka på Ingeger. Här. Så, så efter, efter gudstjänsten så, så stod vi här i, i mittgången Jag tänkte jag, men jag går fram till Inger och pratar lite med henne Så, så ställde jag mig lite så här Bakom och så, och så Och så kom hon fram till mig till slut och sa sa bara Hej Martin, vad kul att se dig Du, jag funderar lite nu när du, nu när du går bibelskola så Uh, har du några planer för hösten eller för tiden efter bibelskolan och så för jag, jag funderar på ifall du skulle vilja åka ut som praktikant uh, till Afrika och det var precis vad jag skulle fråga henne uh, jag tror inte det var en slump tror jag verkligen inte så nu uh, ska jag egentligen åka iväg uh, jag kommer att åka om uh, om två veckor kommer jag åka iväg till Kenia och där ska jag få vara med i ett projekt som, som hjälper jordbrukare att. Ja det är lite invecklat så men det, det är ett av projekten som de har där, som jag ska vara lite verksam i. att de har ett, ett vattenprojekt som, som hjälper jordbrukare att få vatten till sina, till sina marker. Jag kommer även få lite möjlighet att, att få. Att få vara med och evangelistar Och, och få, få prata med bönder och människor om, om Gud och tro Så det ser jag fram emot jättemycket Om ni vill veta mer av, av min resa, vad som händer och så, så kommer jag ha en blogg, jag har skrivit det där ute på tavlan Så kan ni gå in på martinrut.blogspot.com tror jag så där får ni jättegärna läsa om. Där kommer jag också skriva lite mer detaljerat kanske vad, vad som händer i min vardag och vad jag får vara med om. Kanske lägga upp lite bilder. Och sen när jag kommer hem självklart så, så kommer jag få dela med mig mer av vad, vad som har hänt. Så. Ja, syns om tre månader. Ja, det är bra Martin. Vi ska med glädje be för dig och välsigna dig i slutet här av gudstjänsten. Härligt att höra ditt vittnesbörd. Tack Martin. Nu, barn, är det dags för söndagsskolan. Söndagsskolesången och isor. Och vi står upp. Varsågod och sitt Några pålysningar, ni har redan sett en del på skärmen innan gudstjänsten Ta det som är närmast i tid Och vi är ju inne i en bönesatsning under januari månad Vi beder i kyrkan flera gånger om dagen Och kväll så är det bön och lovsångsgudstjänst Och vi får hit vännerna Dag och Helena Bergqvist De var här förra söndagskvällen och ledde oss i bön och tillbedjan. Och de hade även möjlighet att komma ikväll. Så var gärna med ikväll klockan 18. På en underbar stund tillsammans inför Guds ansikte. Sen fortsätter böneveckan. Bönesamlingarna. Så ta och följ programmet. Det finns ett nytt programblad på kyrktorget att ta. Jag ska bara säga att det som har trillat bort... Det vill jag särskilt stanna inför och det är att det är på torsdag klockan 14 är RPG-samling här i kyrkan. Och det är ett program omkring Allan Törnbergs liv och sånger och dikter. Klockan 14 på torsdag. Sen ska jag be dig Elisabeth att du kommer upp och så får du säga någonting Mats. Ja, eh, jag vill påminna om då att vi har en barn- och ungdomsledarsamling på tisdag nu klockan mellan 18 och 20. och Där har vi lagt tiden då så att det finns möjlighet att vara med för den, för den som kan då på bön både före och efter dem. Och nu vi har varit i en böneperiod, eller vi är mitt inne i en böneperiod, så kanske det finns någon som har funderat att man man känner nöd för, för barn och ungdomar här och funderar vad man skulle kunna göra, och, men är, inte är aktiv. ...i någon verksamhet. Så kom gärna då och var med på tisdag. Så vi träffas. Innan Elisabeth får berätta om... ...hundra dagar med Jesus så ska jag också säga... ...att den här veckan så är det inte bara bönestunderna här i kyrkan... ...utan det är dessutom ekumeniska bönesamlingar... ...tisdag, onsdag, torsdag klockan tio i centrumkyrkan... Och då avslutar vi nästa söndag kväll klockan 18 med en ekumenisk nattvårdsgudstjänst. Nu Elisabeth. Ja, innan, innan jag berättar lite om, om det här så vill jag också säga att på måndag då börjar TOL och company. Ni får gärna be för den här lilla orkestern som jag har för funktionshindrade. Här i kyrkan, måndagar i fem. Hundra dagar med Jesus. Spännande. När jag tog den här boken i handen första gången tänkte jag, men vad då? Jag har ju levt med, med Jesus i hela mitt liv. Varför? Och den här boken har jag jobbat med förra året, när den var ny. Så den här kan jag varmt rekommendera till alla, även ni som har varit med jättelänge, att få få koncentrera sig hundra dagar framåt för att lära känna Jesus mera, att förstå mer vem Jesus är, och att komma närmare i relationen med Jesus. Sen naturligtvis så vill vi vinna våra släktingar, kompisar, arbetskamrater för Jesus. Och den här boken ger oss vägledning hur man ska göra. Att leva tillsammans med Jesus Nära nära Jesus i hundra dagar framöver Boken finns att köpa I bokståndet Den kostar hundra kronor Det är billigt Jättebra bok jag, jag, När vi sjöng den här sången Det var två, två sånger Som liksom tog tag i mitt hjärta En dröm Min dröm Är att få Få Få vinna människor för Jesus Och det, det har varit min dröm Hela mitt liv Att få vara med och Att verkligen se människor befrälsta Att få föra en människa till Jesus Någon som jag har bett för Kanske länge Och sen få vara med Och be för en människa Som börjar tro på Jesus Det tror jag att vi ska få se Det tror jag att vi ska få se Tack Elisabeth 31 januari nästa söndag då går startskottet och sen håller vi på med det här temat ända fram till 9 maj Mia och team varsågoda och sen Lalle så lyssnar vi med glädje till dig När ni sjunger så ska vi också ta upp ett offer. Jag tycker vi gör det i den ordningen. Så sjunger vi 365, namnet Jesus. Men ni kan gärna vara kvar här och leda oss i sången. Jag kan komma med några böcker. 365 sjunger vi och så offrar vi. Ge en gåva till församlingens verksamhet. Amen. Mm -hmm. Ja, det är ju en väldig glädje att vara här och få höra de här ungdomarna och pastorsfrun hon drillar dem. Det här kommer lite grann predikan att handla om därför är jag så rörd va, över det här. Och det var väl en isbjörn här inne också. Ja, det är jag rädd för. Men... Den här isbjörnen viskar till mig Och så säger isbjörnen Hej morbror Jag är inte släkt med en isbjörn Men det måste vara någon annan i skinnet va ja, är det. Det är det. Hej Jag vill i alla fall säga så här Det är en stor glädje att vara i Avesta idag igen för det är många gånger jag fått förmånen att återvända och gästa er. Och ni ligger mycket nära mitt hjärta. Numera så bor jag i Tyresö med min fru och barn. Om 14 dagar så fyller jag 60 år. Det är helt enormt vad åren går. Och dalarna, det ligger mycket varmt om hjärtat. Jag sa i höstas i Falun, det är den vackraste, godaste tiden i mitt liv. Så är det. Gemenskapen över gränserna och det vi gjorde tillsammans i, i länet, det är oförglömligt. Orsaken till besöket har ni hört att jag i september eh, hade debut på den här boken som jag väl aldrig trodde jag skulle skriva själv. Det är enormt roligt Och Min fru sa du kommer aldrig att sälja Alla kartonger Hur ska det gå? Det är I vår familj finns pessimisten Och optimisten Och så får ni undra vem av dem är vad Det kan man undra ibland Jag har alltid varit lite järv då Och halv galen som eh, Rolf Hammar sa upp i Mora för att göra det du håller på med alle, då måste du vara halvt galen då klarar du också åka Vasaloppet <hör> alltså <hör> när boken släpptes och jag kommer till polishuset i Falun så mötte jag på nytt min församling tekniska rotens chef är min djupa vän. Går aldrig och kanske aldrig kommer att sätta sig i en kyrka. Idag så är den största kyrkan utanför våra kyrkor. Alla kategorier. Nu är jag en del av vi som är mitt i vardagen bland dessa människor. Kristina säger. När du kom Lalle så brakar helvetet lös. Ta nu och skriv ner det här Den har tre delar Den här boken Det är då min barn och ungdomstid Som är väldigt spännande Det handlar om Församlingstiden Som börjar i Odensbacke 1953 När jag var tre år tycker jag Det är då jag kommer ihåg det här Och så slutar det i Tyrelse 2006 Det är en enorm period Alltså och det speglar de olika församlingarna och eh, det är bara så här att eh, det är en förmån att jag får skriva ner det här. I det här kapitlet så finns det allt det alltid känsliga som händer hos polisen. Allt som är relaterat är prövat i rikspolistyrelsen i Stockholm av deras jurister och de har sagt, okej okay, vi släpper det här men en sak ska du veta alla, du måste återvända researchen till alla som är omnämnda det finns någon som har namn som är fungerat och ifrån den här mannen som råkar ut för det ingen av oss förhoppningsvis ska råka ut för i livet han har gett sin tillåtelse att skriva ner vad jag har skrivit ner i den här boken. Det är... Bara den är en livsstory. Vet ni? När han för några veckor sedan... Var utomlands... Med sin familj. Jag var där före jul... Och mötte honom och kramade om honom. Det finns ingen jag har kontakt med. Man kan inte det i krissituationer. Men han släpper jag aldrig. När han för <clears throat> några veckor sedan är utan så kommer ett kort och jag blir förvånad min älskade vän Lalle går aldrig i en kyrka men vid hans köksspor har vi bett många böner. på våren 1999 då var det bönedag här om Gud någon gång har varit i den här kyrkan Thomas, så var han då Amen. Om Gud någon gång har talat profetiskt till 25-30 pingspedikanter med alla som var med, så gjorde han det då. Du var med, tror jag. En man. Då stod vi inför att trycka upp 40 000, 45 000 Vasalosbiblar. Vi hade inte ett öre som församlingar. Första budgeten låg på 600 000. Det var en pastor som hette Håkan Sjöholm. Jag vet inte om ni kommer ihåg honom. Han var pastor här och studsade mellan pianot och allt. Ni vet hur han är. Jag känner, säger Håkan, att tiden är inne att våga ta ett steg i tro. Och så börjar diskussionen. Med den himmelska världen. Så kommer Mr. Pingst Mr. Dalarna fram här Hörni bröder Vet ni vem det är? Ingvar Karlsson Den nya Erik Nissa alltså Kommer ni ihåg Erik Nissa? Han sa till mig En del pastorer vill till Dalarna Men vi vill inte ha dem Men om du lalle har en godomlig kallelse från Gud Så ska du komma Det var Erik Nissa Nåväl, när vi, när vi lyfter våra händer så öppnar sig himlen. Det här glömmer jag aldrig. Och den heliga ande föll och vi prisade Gud. Och så sa vi, nu kör vi. Var kom pengarna ifrån? Ja, en sak är säkert inte ifrån Lalles och Håkans fickor. Men i församlingarna så fanns det en vision. Och vi vågade tala i tro om det här. Det här är nedskrivet och eh, så här säger Håkan Sjöholm på sidan 109. När Vasalos Bibeln lämnade svenska tryckcentralen i, i tryckeriet här i Avesta i början av februari 2000 hade vi i Avesta tillsammans med Livsnöven och Pingsförsamlingen en glädje och en glädjefest på Avesta stadion berättar Håkan Sjöholm. Representanter från Avesta kommun fanns på plats tillsammans med Vasaloppsorganisationen i Mora. Allt inleddes med storbandsmusik från pingkyrkan i Avesta som ställde upp gratis. Och en pampig parad framför alla 40 000 biblarna som var placerade på träpallar ute på isstadions centrum denna kväll. Glömmer vi aldrig, säger pastor Håkan Sjöholm. Ibland så är vi som lokalförsamling med om så stora saker. Så när du sitter med alla ungdomar på kvällarna och det är jobbet i din själ och din ande, så känner vi ibland. Då ska du förstå, mitt ibland om sitter någon. Och sitter flera som ska resas upp och bli pelare i en gudsförsamling. Amen. Den här boken är till salu. De kostar 190 kronor ute i bokhandeln. Alla böcker där ute. Det är sista lådan, sen är det slut. Ni ska få den för 150 idag. Signerat. Den här bibeln ska Lasse Berghagen få, kommer jag ihåg det. Ja, ni är de enda i Sverige som jag kan se Har de här kvar? Nu fick jag Det är nämligen så att Jag kan inte låta bli människorna i Stockholm förlåt mig Jag kan aldrig Jag lever ut min var Mer än någonsin Ingegärd Det svåraste, värsta jobb man kan ha idag är att vara präst eller pastor Vilken kamp Vilken nedplockning Idag var det en bra predikan Han kan väl skärpa sig någon gång Thomas Och hur länge Ska han vara kvar här ungdomspastorn Jag ska inte säga vad jag hör Men jag har rest ett halvår igen Och så säger jag Aldrig, aldrig mer Jag ska sätta mig Som pastor i en församling Aldrig Jag har inte Kapaciteten jag har inte orken och jag har det så bra där jag är nu. Vi är flera i min ålder som säger vi har gjort 30-40 år. Och det är en fantastisk tid. Ni kan nästan missuppfatta lite vad jag säger. Har han misst för oss som medlemmar? Aldrig. Men den kamp som ligger här, den är stor. Och jag tar i lite för jag vet att här står ni bakom. Beder och tror att Gud ska vara med. Jag står i en av mina hemförsamlingar därför är jag är mer öppen än jag skulle vara någon annanstans. Vad tror ni Lasse Berghagen säger när han får den här? Vet ni att han, han mejlar till mig? <laughs> Vet ni vad han säger? Gove vän, jag kan inte komma till Philadelphia den sjätte i andra för jag åker till USA Men vi hörs Hallå? Gud har nyckelpersoner Som han kommer att resa upp i den yttersta tiden Och det är vi nu Har vi någon gång varit där? Ja vi är mer än någonsin En hel värld ställer upp Med det bästa av artister man har För att sjunga ut sin kärlek till, till en ö Som bara exploderar av eld Och svavel och Om det är 100-200 000 har dött min fru och jag satt och grät bara. Och de här värdartisterna sjöng nästan så jag tyckte hymner av bön, Gud, hjälp oss. Jag har ett budskap till er idag, nyskrivet papper. Och min budskap till er är: Du har ett tillgodokonto I himlen Registrerat Allt vad du har gjort Allt vad ni har gjort Allt vad ni kommer att göra Har gjort så här långt ungdomar Gud Har ett tillgodokonto Och det är det jag ska påminna er om I min bibel Så slår jag upp J Jeremia Två och två där det, där det står Gå och förkunna för Jerusalem och alla som kommer därefter i den staden. Så säger Herren. Jag minns hur hängiven du var som ung. 1917 års översättning säger Jag kommer ihåg dig. Till godo, hur hängiven du var som ung. Jag kommer ihåg dig till godo hur hängiven du var när du var ung. För ett och ett halvt år sedan så inträffade en stor ekonomisk kris i världen. Den började i USA och den kanske också på något sätt drabbar Avestad. Efter en kort tid så, så var det som att de flesta i världen var ruinerade på sina valutatillgångar. Idag ska inte jag granska våra jordiska bankkonton utan våra himmelska tillgångar. Och jag vill tala om för er som avista pingförsamling och ni som enskilda medlemmar ni har ett andligt tillgodokonto hemma hos Herren ett pluskonto på den himmelska banken som kommit genom bönesvar, kärlekshandlingar och tjänst inför Gud under många år. Jag vet att i din och min bibel så står det i salm också 103 och 2 Lovad var det Herrens namn och glöm inte var gott han har gjort. Lovad var Herrens namn och glöm inte vad gott han har gjort. Det är jag läst. Det är grunden alltså för de här påståendena att det finns ett tillgodokonto även för dig Thomas i himlen. Det här är själavårdande. Det är uppmuntrande. Det är trostärkande. Jag vill denna förmiddag alltså Stärka er i tron När Gud ser tillbaka På den här församlingen Är det med stor tacksamhet Det finns Inte en enda dag Som han har övergett er För i Matteus 28 så står det Jag är med er Alla dagar De svåra dagarna De tunga dagarna Dagar av sol Dagar av glädje. Alla dagar. Och Gud kommer ihåg till godo. Vad ni gett i tid den här församlingen. Det här har legat över mig ett halvår. Gå ut och när du åker på din turné. Lalle det viktigaste inte är boken. Utan att du säger att jag har varit med. Och var och en av dem har ett bönekonto, en, en, ett konto med tjänst där man har gjort någonting och ingenting har varit förgäves. Ja, jag är rörd över det här. Du som troget tjänat Gud med dina gåvor, din tid och för din församlingsutveckling. Jeremia 2,2 säger... Det ligger till godo hos mig. En del av er har varit på sommarläger i den här församlingen. En del av er har åkt någon gång på vinterläger. En del av er har varit med barn och ungdomsverksamheten. Du som ska till Afrika Har du gått i barnarbetet här? Jag har ju sett Thomas Flickor som mycket små, nyfödda, när de sprang i Mjölby. De har förmånen att växa upp i ett pastorshem. Det är en otrolig skola. Nu står de och sjunger i Avesta pingförsamling. Tillsammans med sina kompisar. Vilken, trast, vilken eh, strategi du har. Jag bara stod och tittade på er. Helt fantastiskt. Du har sjungit många gånger. Nu ser du att livet går vidare, mormor. En del är kyrkvärdar fast man är brandman. Tror du var chef till och med för den där brandstationen? En del har stått ner i köket och ingen kanske har tackat dig. Nu, ni som har jobbat med barn- och ungdomsverksamhet- som någon gång har haft en tjänst i församlingen med någonting. Reser upp för att se vilka det är. Då? Som någon gång har haft en tjänst. Du som har haft en bönetjänst och ber för församlingen, vill du stå upp också? Har du någon gång bett för församlingen? Stå upp. Har du någon gång offrat i församlingen? Det är en som sitter än. <låder> Vad vill jag säga med det här? Titta er omkring nu. Det här är själavård. Thomas, du har en församling där alla på något sätt tjänar Gud, har gjort det, gör det och vill göra det. En applåd till Jesus tycker jag. Varsågod och sitt. Gud vill er. Tänk. Om alla barn och ungdomar som varit i den här församlingen sedan starten skulle fylla den största platsen, kanske i e stadion, vid något möte i sommar. Och de skulle bara komma som ett kommando, alla som har gått igenom barn- och ungdomsverksamheten här. Var de än bor, i e stadion skulle inte räcka. Om alla skulle komma från olika delar av Sverige som har gått igenom pingförsamlingar så säger den boken där ute med, med, med Jaktlund vi skulle vara över en miljon medlemmar över hela Sverige nu är vi 90 000 vad är de andra? i min bibel står det en skara som ingen kan räkna ska befolka himlen min bästa arbetskamrat. Han är begravningsrepresentant och komiker och skådespelare. En galen människa. Han ska ställas i Livi Petrus talarstol den 6 februari klockan 18. Och det har en, en, en alldeles speciell orsak. Jag ringde till koncernchefen för Sverige, Fonus, och sa, nu ska vi göra något stort i Philadelphia. Hur mycket kan du offra? Vad kan vårt företag lägga ner i kollekten? Lalle, gör inte det där. Det där, så ska man inte göra. Vet du hur mycket som han lägger ner i kollekten? Koncernchefen lägger som en bas 25 000 kronor. Det är inte min ära. Gud rörde vid hans hjärta för varje dag in ifrån Tyresö till Gullmarkland så säger Jesus välsignar vår koncernchef. Våra regionschefer. Lalle, du kom in här i företaget som en virvelvind. När ska du lugna ner dig? Ja, jag är lugn när jag har dem i bilen. De säger inte mycket. Men gripande är det, ska jag säga er. Hörrni, som pingstförsamlingar i Dalarna så var vi uppe på målbyggen. Många var härifrån, med tanke på barn- och ungdomsarbetet. Och Håkan och jag... Vi hade bestämt... Vill de ha vattenkrig så ska de få det. Och kära du vilket vattenkrig det blev. Du vet det var så mycket vatten så att... Ja du vet vi skrattar och vi bråka och vi höll på. Vattenkrig mitt mellan bibelstudier och samtal och allting. Så jag tänkte käre Gud är det här rätt? Gör vi rätt nu då? Så jag gick ut i skogen och sa... Kom över samlingen ikväll. Jesus, nu har vi nöd. Vi har roligt, men kom över. Och jag bara ropat till Gud. Kom över oss ikväll. Och Jag stod och grät vid en tall och sa. Herre Jesus, kom över oss. Så kom kvällen. Mjuka lovsångerna och lite speciell samling. Och efter, ett, efter någon halvtimme i förbönen så öppnade sig himlen och Gud kom ner. 12, 13 och 14-åringarna gick och profeterade och talade med Jesus. Johnny Campbells pojken som spelar basket i Örebro nu. Han gick och sa du Gustav Eriksson och så började han att profetera. 12, 13 år, jag glömmer aldrig det här. Så gick han fram till Tarkiainen som hade båda fötterna i församling en i församlingen, en utanför Det är ju Gud ska ta ut dig i Jesu namn Så gick han, vet jag bara gick, gick bakåt och, och, och, och Campbell han gick fram i Jesu namn Du förstår att det var möte när vi ledare bara kände här agerar Gud Det var såna starka sanningar. Jag vet inte om man förr eller senare har varit så fokuserad på ett läger. Vi bad framåt 24 den natten. Tarkijan tog nya tag som växte upp med föräldrar som hade en stor restaurang i Falun. Genom att barnen blev frälsta och med på läger så reste sig pappan Tillbaka till sin tro För när barnen döptes i fingkyrkan, då var pappa och mamma med. Och de är med fortfarande och säger, våra barn är lämnade till Gud. Dottern i den familjen <skratt> är pastorsfru nere i Argentina. Tarkeainen är uppe i Skellefteå idag. Ungdomspastor. Talade i tv under hösten. Vet du varför? Ett läger som var fokuserat och hade utrymme för mycket. Men det Gud kom ibland oss och reste dem upp. Halleluja! Ja, jag gillar det här. Det är därför som jag tycker jag har levt ett sånt rikt liv. Ett sånt fantastiskt liv. Nu mot slutet här. Jag vill förklara för dig idag... Gud låter oss växa och utvecklas i vår tro när vi är mitt i nöden och svårigheterna. Gud låter oss växa, växa i vår tro när vi också ibland är i nöden och svårigheterna. Det finns starka lärdomar. Jag läste det i morse här ifrån Daniels bok hur prövningens eldar kom nära Sadrak, Mesak och Abednego, vilka män? Kom du ihåg dem håkan från såna skolan? Kunde du säga det då? Sadrak, kan du säga det? Mesak, Abednego. Det var verkligen killar hörni. Det vägrade att be till kungen och om de vägrar så alltså skulle de kastas i den brinnande ugnen. De var pressade alltså av kung Nebuchadnezzar. För han hade tvingat folket att be till honom och ingen annan. Men då säger alltså de här tre männen i talkör nästan. Och det är Daniels bok 3 och 17. Om den Gud som vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen och ur ditt svärd och ur ditt våld så räddar han oss. Om han inte gör det, om inte Gud går oss till mötes, så ska du veta, åh oh, kung, att vi aldrig kommer att dyrka dina gudar eller tillbe den gyllene staty som du har rest. Aldrig! Och in i ugnen hamnar de. Och så säger de som står där nästan bränns i järd. De var ju tre, men det verkar som en gudas son vandrar med dem. De hade ett tillgodokonto ifrån unga år. De vägrade gå någon annan väg än den Gud hade gett dem. Mitt i Afrika ska jag säga dig, kommer du att stå i svårigheter. Ta ut då av ditt tillgodokonto. Det är inte bara solskensdagar känner jag nu. Men jag vill bara skicka med dig Jeremia 2:2. Du har något att stå på När det börjar blåsa Levi Petrus lämnade Philadelphia i stor sorg Det var Jättesvåra val Så står han ute på relingen På väg till Amerika Och så, och så börjar han Som författare då Och konstnär Att följa sin intention Gode Gud vi säger tack för alla författare, konstnärer och som håller på med den sidan av livet. Så här säger han i sin sång. Tro när dig världen förföljer. Med dig i ungnenhet, Vandrar en gudason härlig. Pröva det själ det vet. Halleluja. Jag skriver om livskriser i den här boken. Vi fick vara med om som familj i början på 2000-talet att vår syster, som kanske hade den djupaste karaktären av oss alla fyra hon hade gått igenom sådana svårigheter i livet och jag var med henne i allt, jag stod henne mycket nära för vi var mycket nära i ålder. Vad hon har passerat i livet av svårigheter, det vet Gud. Och jag kan det mesta. Men hon orkade inte mer så hon tog sitt liv. En del människor i Sverige gör det. Vi måste stänga av Västerbron i Stockholm. För det kostar 90 miljoner per år att plocka upp alla som hoppar därifrån. 90 miljoner. Alltså inte människor, men det kostar att försöka hitta dem igen. Vi ska sätta upp alltså ett stort raket som de inte kan hoppa därifrån. Sverige, vårt underbara land, där finns det människor som inte orkar. Och jag har varit förtvivlad när det här hände. Jag har varit så förtvivlad. Då ringer min mentor och så ringer Berit Agnewbrink dagen efter och säger: Nu lalle har det hänt något och nu behöver du förbön. Fortsätt du och gå på din intention. Och ring, ge en hand, ge en blick. Men så hände det märkliga att Lalle skulle gå till platsen där allt hände med min syster. Det skulle jag aldrig ha gjort. För då gick jag, det var nästan så att det var blytunga ben jag gick därifrån. Då ringer på eftermiddagen någon uppe från Norrland. Lalle, nu har du varit ute på fel väg. Jag vet inte varför jag ska ringa och säga det här. Men jag har nog förstått vad det här handlar om. Du har ju missat din syster. Nu ska jag bara säga till dig. Nu ska jag flytta på dig ifrån gruset. Och ställa dig vid evighetens port. Där Jesus stod och tog emot Eva-Lena när hon kom. Är du med? Jesus är med. I dödsskuggans dal. Och han överger inte en människa som inte orkar. Även om han är ute på fel vägar. Så vart jag så rörd och därför får man ju pröva det här. Men Lalle, nu placerar jag dig vid evighetens port. Där eva -lena gick in och Jesus stod och sa Välkommen du Herrens kännarinna. Känner ni själavården i det här? Förstår ni? Det är så djupt, så enormt. När ni sjöng som syskonbarn vid hennes kista så kommer du ihåg Thomas att det stod 15 lärare. 15 lärare stod där. Och rektorn håller ett tal som hon lovade mig om att jag fick skriva ner i den här boken. Det är ett tal som är så fantastiskt. Så, så bara en sån tanke att vi har beslutat om att resten av livet placera Evalena i ljuset, i ljuset som lärare och så håller hon ett bländande tal som rektor. Halleluja. Förstår du? Gud kommer ihåg dig till godo i prövningens ung. I de svåra dagarna, när mörkret är svårt och du inte tar dig över. Jag talar till en, en del idag som vandrar i denna, i denna skugga och du undrar, var är han någonstans? Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. För att hjälpa dig i nöden är han där. Ser du efter ska du finna att det står han. Halleluja. Halleluja. Det är så öppet, Thomas, att tala här. Bestäm dig för att göra dagliga in, insättningar också i, i, på, den, på det tillgodokonto du har. För här kommer sista bibelordet så står det så här. I brevet 6 och 10 Gud är inte orättvis och glömmer inte vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som förut tjäna hans heliga. Förstår du? I gamla testamentet och nya testamentet så står det gång på gång om dina tillgodokonton. Gud är inte orättvis. Han glömmer inte vad du har gjort och ni har gjort Och vilken kärlek Ni har visat hans namn Genom att nu som förut Håkan Har tjänat honom Halleluja Halleluja Gud kommer att kalla många fler in i sitt rike Än det som bara går i kyrkorna i Sverige det är jag övertygad om och jag, jag hoppas och ber om att den här kampanjen som vi hade i våras i Stockholm var ju fantastisk hundra dagar med Jesus vi har den i vår cellgrupp nu och vi har tre familjer som är nyfrälsta och det är inte vanliga möten längre Där skulle det är ju heliga möten de vill vi inte missa att få, att, få, två, att få två gånger i månaden möta tre nyfrästa familjer, det har blivit en förnyelse i alla. Och kärde Gud vad roligt vi har. Det är inte ett vanligt språk som de har lärt sig. Det är väldigt intressant. Och vilken storhet att få göra det här. Till slut nu i den här predikan ska ni följa med till Västra Stockholm- det är en, en begravningsgudtjänst som, som ska komma. Den drogmissbrukare som ska ha sin avskedsföreställning cirka 45 år. Jag har fått klart för mig, och det här är en offentlig sak så jag kan berätta det så här, att det ska komma 25 personer. 25 personer ska komma. Och så när kistan står här då. Och så kommer dottern med sitt lilla barn och storgråter. Och som vi förstår har hon inte mött pappa på 15 år. Pappa fick aldrig se det lilla barnet. Märkligt liv ibland. Så kommer pappa till, till mannen som ligger i kistan och så säger jag hur. Det här måste ju vara svårt. Svårt säger han. Resten av livet kommer jag att veta var han finns. Det har jag inte gjort förut. Ja. Men så kommer det märkliga om, om det är till pelaren Och framåt så är det ju de bänkarna vi har Men till slut så är det 88 personer I kyrkan 88 För då kommer Västra Stockholms Utelyggare Och de som livet har gått hårt åt Vet du De ville komma För att hedra Och jag går ut och tänker Det var inte vilket ljud som helst utanför Ska ni veta och vilket tillstånd de var i Det vet också både Gud och jag Så går jag in och säga till familjen Hur gör vi nu Eriksson Om det är några som ska vara med nu Så är det dem där ute Bered en plats Runt väggarna Låt dem sitta på golvet Är det någon som har stått kenta nära Så är det dom. De. Kära Gud De kommer Och det blir en helt annan atmosfär Gråt, högljutt Och, och kärdigut hur det var. det var Det var förvirrande Så kom salmsången Och så kommer prästen Och vi hade kommit överens om att Nu kör vi, vi får se hur det här blir Men vet ni vem som skulle sjunga då efter prästen Jo, The Boppers Vet du vem The Boppers var De finns väl en Det är en Är det inte en rockorkester man säger så, coverband på gamla poplåtar och rocklåtar. Nej men det här passar väl inte in, vi är ju en kyrka nu. Hur ska det här gå nu då? När det boppers började sjunga, då var inte ett torrt öga. Det var sånt budskap, så jag som brukar kunna hålla mig. Jag stod där och grät och sa, gode Gud hjälp mig alltså. Men det gjorde ju inget för alla andra grät ju också. The Boppers i kyrkan. Hedrar den mannen. För då kommer han fram sen. Och han eh, var väl inte direkt torr i hela sin varelse. Men ni har missat någonting. I den här gudstjänsten så har ni missat någonting. Eh, ursäkta, eh, är är över. Vad är det vi har missat? Ni har missat att säga att Kenta var en hundraprocentig gubbe. På västra Stockholm, på alla förorterna, så är det en heders titel, fick vi veta. Prästen, Kanton, Lalle och vi som hade ansvaret, vi fick en ny en ny insikt Kenta som låg där han hade varit en procentig gubbe i Västra Stockholm han hade gått in på gudstjänsterna i kyrkorna fast han inte var religiös men han var sökare vet ni vill ni veta vad en hundraprocentig gubbe är en hundraprocentig gubbe Västra Stockholm, ute bland dem som har det svårast och misslyckade livet. Han talar alltid sanning. Han ljuger aldrig. Han öppnar sitt hem när man inte har någon annanstans att gå. Han lägger sin plånbok på sängen för han vet att de som kommer... Kanske behöver någonting. Han är någon som man aldrig glömmer. Förstår ni då varför de gick? Man ur huset, sätter sig på golvet och den värdnad inför den här sin gode kamrat den var enorm. Det finns ett tillgodokonto även Hos en hundraprocentig gubbe Som kanske tar honom hela vägen hem Hela vägen hem Gud om du är generös Så tog du hand om honom på slutet Och bar honom In I de himmelska salarna Jag är Mycket för vårt kungahus Ber ofta för de här Så var jag och tittade på alla gravar på Haga slott, Haga parken. Nu ska jag sluta Thomas. Vet du vad det står på Gustav den sjätte Adolfs gravsten? Nu ska ni få lära er det. Det Är det sista? Ingenting. Sen ska jag få gå hem och köpa min bok först. Hör ni? På Gustav den sjätte Adolfs gravsten så står det. Det är inte små bokstäver. Öppenbarelseboken 7 och 12. Amen Lovsången Härligheten Visheten Tacksägelsen Äran och makten Tillhör Vår Gud Och konungarnas konung I evighet Amen Jag stod nästan och grät Käre Gustav den sjätte Adolf Du måste ha varit i anden När du bestämde dig för det här det är en profetisk framtidstro i det här utropet. Och det kan ni använda när ni vill. Amen, lovsången, makten, härligheten ska vila över pingsförsamlingen i Avesta tills Jesus kommer. Alltså är det någonting som jag är klar över. Det är att Gud talar profetiskt. In i vår tid när vi läser, förnimmer vad vi står idag. Och därför ska ni inte vara oroliga. Frukta icke du lilla jord. Det har behagat er fader att giva er riket. Ska vi stå upp. Innan vi ber för vår unge man, och kanske fler. Så känner jag bara att jag har rört vid en tråd. Som du känner igen dig i och det du har brottats med. Och jag, jag vill säga till dig, Jesus är igår. Han kan alltså läka det som är tillbaka i tiden och fram tills idag. Ska vi sluta våra ögon? I stor respekt. Och så vill jag fråga dig, du som har sår i hjärtat som har börjat att läka och du som vill att jag ska läka fullt ut på något sätt så, så känner jag bara det här med sår i hjärtat Kära Gud om du bara inför Gud och jag har tystnadsplikt i det här nu du som bara vill visa din hand inför Gud Lalle jag vill bli fullkomligt läkt räck din hand nu Gud vill dig, Gud vill dig, Gud vill er. Åh, oh, det är flera händer här. Gud vill dig, Gud vill signa dig, Gud vill dig, Gud vill dig. I Jesu namn. Nu ska du bara tänka på och ta till dig det där. Och så ska vi lyfta nu inför Guds ansikte. Du ska förbereda Thomas och utbedja en läkedom för de här människorna. Du, du som också känner, jag vill utvecklas mer i mitt trosliv, i tron på Jesus för att kunna vara välsignelsen till dem jag står med. Vi ska bedja för dig också. Du som har en känsla för det här, räck din hand ska vi be för dig också i Jesu namn. Gud vill er, Gud vill er verkligen. I Jesu Kristi namn. Gud vill er i Jesu namn. Varsågod Thomas. Och be för de här speciella Amen. Eh, stora behoven. Tack Jesus. Jesus. Ja Jesus jag tackar dig för att du har rört vid oss alla. Och alldeles särskilt Jesus tackar jag dig för läkedom nu. Jesus det är bara du som kan läka hjärtesåren Jesus. Och du är här Tackar dig för det Jesus För att du läker och helar Herre Jesus. Löser ifrån det som har varit Befriar, lyfter av Gör allting nytt Du är en mästare, vi tackar dig för det Tack för ett fullständigt helande För de själsliga såren idag Fullständig upprättelse Jesus, i ditt namn, halleluja Bara tacka dig för det Jesus Tack också för de andra som räckte sina händer Som vill vara till välsignelse, som vill ta det här steget Som vill räcka ut en hand, utvecklas i sitt trosliv I sitt liv tillsammans med dig Tack för att du är här. Du fattar oss vid handen. Du leder oss steg för steg där vi går bedjande fram. Tack för den vecka som ligger framför. Tack för att du kommer att låta oss få vara till stor och rik välsignelse. För människor som finns, som bara längtar efter dig. Som kanske aldrig kommer i kontakt med en kyrka annars. Men genom oss, Herre, jag tackar dig för det. Tack att du välsignar var och en. Jesus namn, amen. Amen, halleluja. Varsågod och sitt ner. Tack, Lalle, för det du har förmedlat ifrån Gud. Det har varit en sån här förmiddag nära livet, men också nära Gud. Och därför är vi berörda. Och vi tackar Herren för det du har gett till oss Så det är alldeles säkert så Nu har vi haft en förbönstund. Du har fått räcka din hand Men vi ska be för Martin Som ska åka till Afrika Och kanske att det också är någon fler Som vill ha särskild förbön. Då finns det alltid tillfälle för det Men välkommen fram Martin Så ber vi för dig nu och Förebedjare Kanske att föräldrar vill komma fram Och Stefan och församlingsledare Jag kan stå här Martin så får vi omringa dig. Du fick en hälsning här i predikan om att Herren kommer att vara med dig. Och vi vet att, det har vi fått höra, det har du fått höra att du kommer till ett, ett ställe som är väldigt olikt Sverige. Och alla bekvämligheter som finns, det kommer att vara utmanande på många sätt. Men du går med Gud och du har hans välsignelse med dig och du har det här till god och kontot. Så nu ska vi be för dig Martin att Herren ska bevara och beskydda dig. Ge dig den kraft och styrka du behöver. Amen. Stefan. Du. Tack Herr, att vi får lägga Martin inför dig, Herre Jesus. Tack för det som du har lagt ner i hans liv, det som du har fört honom fram till Herre Jesus. Jag tackar dig för att du har gjort det i honom så här långt, Herre Jesus. Och jag tackar dig för att vi nu får stå här och, och sända honom ut, Herre Jesus. Herre Jesus, vi ber om, om ditt beskydd över honom. Vi ber om din välsignelse över honom. Vi ber att de här närmsta veckorna av förberedelser ska få innebära just det. Att han får göra sig redo, Herre Jesus. Herre, vi vet att du har någonting speciellt för honom just på den plats han ska till, Herre Jesus. Därför att du har kallat honom dit. Det är ingen slump att han är ska dit, Herre Jesus. Så nu får vi be att de här månaderna i Taraka ska få innebära en tid tillsammans med dig här. Här vi ber att han ska få med och ge på det sätt som han alltid gör här genom den han är att han får med och ge de här månaderna både av av kraft i det arbete, det projekt men framför allt av dig här att han genom sitt liv och det han säger, det han gör får vara med och förmedla evangelium här Jesus till människors befrielse, till människors upprättelse här Jesus. Vi ber dig, Herre Jesus. Vi ber för de dagarna när hemlängtan är svår, när han saknar något, Herre. Vi ber att du ska vara med honom också då, här. Mitt i de mörka dagarna, Herre, så ska du bära honom, Herre Jesus. Tackare för allt som du har lagt till i honom, som för honom. Vi ber också att hans livskallelse ska klarna under den här perioden, Herre Jesus. Vi ber att du ska föra honom vidare, Herre Jesus. Att det bara ska få vara början på någonting... Ännu bättre och någonting stort och underbart i Jesu namn. Amen. Jesus, tack för att du har berättat vägen.